Egunero, egunero, emazteak erasotuak bortxatuak eta erailak dira jasoinikabe. Edo bai, jirenak izanagatik, emazteak. Erasohoriak emazte hororen egunerokoa baltintzatzen eta ertsatzen dute, eta hori sohtu direnetik. Korputzarekiko, lanbidearekiko eta beste justifikatu ezineko hainbat faktorek eragindako erasoak. Urtero, eunka emazte hiltzen dira haien bikotekide edo lehenko bikotekideen korpen gatik egunka emazte irailtzen dituzte. Eta hortara iritsi gabe ere, zonbatek bizi izan dugun bortizkeria hori, eta zonbatek gauhegun orendik bizitzen dugun. Egunero, egunero, egunero, eten gabe. Homen gure babeserako, gure bizi antzaintzeko duen justizia deitzen dutenak, ez du berifontxoa betetzen, eta emazte gehiagi uzten ditu haien irasotzailean eskutan, naiz eta laguntza galegin. Gauhegun oraindik emazten agduratzat agtzen da bortizkeria horiek jasaitea eta batez ere haienburuak buruak zaintzea neugriak agtzea. Emaztei kontxeilatzen zaiei siltzea erasotuak jirelarik eta ez erasotzailei ez erasotzea. Emaztei da babestea ez erasotuak izateko eta ez gizonai aztea eta haienburuak buruak kontrolatzea iraileen gozputza gordetzea janntziekin eta ez mutziikoei ez zaientso egite. Azarotik zaiguna, hau eredua. Egunak doaz eta ekuerak bere hogetan dira. Iranen, Texasen eta Euskal Legian bertan. Udazkena irit ziren nutan, ziistaden afera baretu denuntan eta bestetako erasoak gutxi entzuten ziren nutan, Ez desagunantz iraixoak urte osoan gertatzen direla, etxetan gertatzen direla, ezagunen artean gertatzen direla, gertatuko direla. Eta batez ere autodefentsatik altsarretuz antzinatzea delagaku.